Askegintza elkarteko helagunekin eh, jarraituko dugu segidan, gogoratuko dugu ba e, animalen defentsan, ba bai e, Euskal Herrian eta bereziki Gipuzkoan egiten diren udan hontan, eh, bereziki egiten diren ba, besteetan animalien ez erabiltzeko proieek, bueno, hainbat e, ekimen ezberdin, eh, aurrean amaten ematen dituzte. Aipatu izan genuen ba, aurreko batean baitare pasaien izandako e, egoera bat baina oraingoan bueno, bai errenderia horretan eta gainean ditugun batalen e, bestegen karietara askegintza elkarteak eta txotna batzordea baita festako misioak bueno, ba, lortu duten bueno, ba, e, adostasun bati buruz eh e, eta neurri batzuei buruz itze hingo dugu Horretarako telefonuaren beste muturrean Xabier dugu bera azke elkarteko. Gideak, gaixo, Xabier, arratsalde hon. Kaixo eta arratsalde hon, eta arratsalde honen zulu Ipatzen genuen, e, zuek, ja pasaren urtetik edo baitanea horretik, harri jarri sinetela, hainbat beste komiteekin, hainbat elkarte eta beste komitekin herri ezberdinetan, eta e, errenderi horretaren e, kasua, herri honen kasua, behar da bueno, ba, positiboena izan da, orain arte, bueno, izan ditu zuten, e, ba, bueno, bilkurei buruz ari garenean izan ere, aldaketa batzuk bai eman direlako modu praktiko batean, ez da. Bai, bai azu imerratzen degula beti erenteria horretaren kasua adibide oso positibo ezela, e, 2008an, Eramagin dunean bideo bat, eh, idide eta beste praktika batzuk zelatzen horretak uldalera, ba, gumiatu gointuzten jai batzordera, ez dala, erriko elkarteek zetutako plataforma bat. Eta hor duen berretan debatik duzan, eta idide ma, orde eskatela bat izan gizon emakume probegatik. Hori, 2008an. Eta hor duen, aurten, ba, bideo horretan sakondu dugu, azkik entzatik, bai, jai bat batzordean, lehenoi patutako pataparmanetan, eta baita ere, mm, txosna txosna agunetik antolatzen dien maralanetan baita. Diala, di egitarau paralelo nola baita. Eta aurrera pauso nabarbenak ikusi ditugu, inderkiria espezistari gabeko zeista batzuk lortze aldera, ez? Egun ditugu espazioak, noski inderkiria sesiz da gabe, noski inderkiria Arrasizte gabe, da moski narkeria espezizte gabe, animaliakiko narkerira gabe bai animalia jaten dialako, bai animaliak erabiltzen dialako arrantza txapelketan, eiza txapelketetan, soga muduran, eta abar, ez. Uh -huh. Esan barra dugu, bueno, aurten adibidez e, aurreap oso bueno, baitare bermatu direla, sokan mouturra, eren kasuan, e, egun bakarrera, e, morriztu da, Eh, o sea, bizkanaka bizkanaka berakagoaz ondo diozun bezala aitort, se onde la urte pare batarte, ba bueno, 3 e, egun izan ziren, gero 2015an guzartu geniania, ba 2 eguneak jaitsi izan eta bolarraldian cierrua jaizan beste egun batian eta aurten, ba sokamotorare, sokamotorare egun bakarra jaitzen da, es, eta piskanai ikusten dugu, ba oso gertu da hola sokamotorraren bukaera albidez, ba, horretan, ez? Eta, jende asko horrek urdurik hartzen du, ikusi berrik ez dago Hernanin gerretu sana, Hernaniko San Juan festetan, nun ez azkikintzak antolatu protesta batian, ba, beste pertsona batzuk antolatutako protesta batian, ba, erriko zenbait gazte, e, mm, erriko zenbait gazte, erasot eraso duzituz den, animalin alde protestan zeuden akibizak. <haz> eso recurren dugu badago la orduritasun bat aldaketa bat da horrelako, eta geldie sin daelako aldaketa hori, ez? Ta horretan mm. kasuan ba, ba, nabarmena bai. mm -hmm. da doala, eta, ba, bai. Gero ta gutxiago da eta badaki gurdalak bai asmoa datala, ba lanbora gutxin buruan ba esabatzeko, adibidez, sokamotorras. Mm -hmm. Bueno, sokamotorranen e, kasua e, behin lortuta ba benetan desagertzea Esan dezakegu, e, bueno, ba, besta eredugarriak izango zirela, ez? ez izan ere... En batian, bai, en eredugarri izateko bidean aurrera lukete lukete. Uh -huh. Badaude gaur egun oraindik, agian adian sokan mutura baino, larriagoak beste lakalitzikatu genitzekean beste kintza batzuk. Bai. Uh -huh. Adibidez, arrantzatxapelketa. Uh -huh. Arrandzatxapelketa, iten dago jartzu baian eta bertan hartzen dute parte, ba, ba ume mordoa kasteko, ez? Uh -huh. Eta gara, bertako barrainak bizirik itzultzen di uretara, baina bueno, ez, ez, du, ez, ez du gure uste ez azken gintzen aldetik horrek ez du hartxola, horrek yeah. ez du inporta, ez? Zerabiltzen di animaliak maliak behin interesan kontra, Vai. ugretatik atiatzea beak suprimendu galantaz holtzen die. eta zauritu handiak izugarrizko zauriak erabeten nisiete, uh -huh. eta eta zine da bizirik itzulearen, ez? Uh -huh. Eta zerrezan, zerrezan aitor, gale tiroaz eta tiroaz ta tido la eta tiro pitxoak jaten da bai. nagun ateredas. Uh -huh. usakumeak tiro itendia. Bai. Orduan, guzti gusti hori oraindik mantentzen da Egitaragoren barruan. Bai. Oxe, uh -huh. eta borroka bat da asteko jendeak eh Errentegi horretako jendeak jakindesan hori. jendezko jendezkok herrian kanpoaldean urtero E, diru asko eramat den duen ba, gale perrerik tirua eta tirupitxon antolatzen den ikan eta ez da ki, ez izin duen eta horneko erronka da hori ba, azaleratzia eta, eta aldatzia, noski gizarte eta festa eredu etiko baten etikoago baten bila gaude animoileak respetatuko ditu no. Eh, esango dugu, bueno, aldaketa prozesuen eh, dagoen eh, ba, besta, eh, erudu banda uh -huh. errenteria horretakoa eta eh, bola erraldoiaren entzierroari dagokionez, kionez, hori harrakastan uh -huh. eh, di izan zuen, eh, pasan urtean ias yes, bai, ias yes, harrakastan di izan zuen eta egun bakarra izan zuen eta bola gukin guk dago izan zuen eta bueno zenotasuna fantazitza dira eta asken dian izoratu zuen, ja, rekorridu bukaeran baina arrakasta hori ikusita da, udalak eskatu zigun aurten egun batez, baizik eta bi egunetan antolatu ganezan. Bai. Eta hor dut, ba, aurten ektoreko bera, bola handiago batekin, bola gogorrago batekin, eta ez bakarrik bola bat, baita ere, bi bola, eta baina txiki gokuak, baita ere, on, orainik ere, interes hinko dutzen denanak. Ba, entziarroa, ez? Larun bata, guziko saspitan, bi galdia dut zinkalean, eta igandian baita, eh, en geseko ospital ez diru ez moda. Ta azpimarratu naiko dut aitort, baitare bolak, bi bolak chiki horiek, m, mm, markotu iku, markotuko dituztela ordea bertako meek. Mm. -hmm. Klaro, seputatu na izan deu, ez bakarrik andimailak errespetatu, errespetatzen ditun festarodeak, baitare txorna, txosak komisiotik bultzatu da pila bat, m, mm, salto historiko bat emanda, bertako produktuak eta bertako Eta ekologikoak guztatzeko, ez? Uhum. Eta baita ere, zestu, zesta ere aldatzeko, egun egunean zea, regita erako llo sartu, umeak erakarri, familiak erakarri, eta nola baita, herri guztia implikatzeko apestetan. E, Xabir, hor txot nagunea aipatu dozunean baitare, bueno, e, esatez honen, elikagaiei e, dago kionez, aldaketa batzu baitare e, ematen ari dira. Uh -huh. Zientzo horretan elikagai, veganoak eta bertako, onbertakoak dituen, ba, karpa bat, ba, bigarre, bueno, kapa, karpa bat bertan Olxe. izango da ez da. iaz ez genuen karparik izan, iaz izan genuen txosna bakarrik, eta bertan bai hemen genuela janari honbegeta da, animalia karzpatatzen dituna, Eta aurten indana postua da, fiska eskaintza bi hobetu, lenik eta behin, karpa bajarris, non baiaken hori da gentiak, eh, la sai baskaluta falua gordun, hanaria iaz bezela edo eguneko menua. Eta abuzu oso oso andia inda ba, bertako produktuak eta ekologikoa kontsumitzen, ez? Ba bertako kooperatibei barasia gerozten edo kooperatiba bertuko kooperatibei, ba garagar ekologikoa eh alkolai tabare dosten ez, ja Saiek era un DJ inda ordan eta gaiesan eh? oso oso daude uh Voson -huh. Gixaber ez da zerbait gehi jo dugun. Ba animatu naiko noken mundu guztia parte ertsera, bai bola Arraldearen zirruan, txosnator ertsera gure janariak basatzera, gero baita ere izan publizitate espezializaterren hm mm, sukaldaritza beranuan taller batingo dela baita ere Mm -hmm. Bertarrak arturatzen dian antzako. Hori nuiz izango tortilla. da, barkatu? Hori izango da, okere zeban dago, mm, bueno, da kasuten ondena da, entzulek nizeketen ondena da, gure Facebooka behitu, eta bertan dago ojar eta gitarra guztila, orduak intabar, eh? Osa, hori, vale. nik uste hori dala informazio iturri honena, eta gero, eta ere azpelenean, jaiaguna dela, nagozka mm, mm -hmm. lerrian, ba, tortila patata veganoaren txapelketa oztatuko da, eta eta ekintza mordoa da ja gehiasan egitaratu baitko zita baita ikusten da, ez? Bai. Indarkeria espezie ta ba, bastertzeko borroka horratak biltzela eta animatu animatu jende guztia. Ba oso ongi Xabier, eh? gusti horrekin eh, gelditzen gara. Eskermila milaek eh, gurean izateagatik. Mille esker. Zuma lehenama itor zuei.